Гарольд Квімбі керував відділом скарг Балтіморської підстанції мультивака. Він вважав себе працівником найважливішої серед інших галузей урядової служби. Якоюсь мірою він, мабуть, і мав рацію, а ті, з ким він заглиблювався в це питання, мали би бути хіба що камінними, щоб не визнати слушність його доказів. З одного боку, казав Квімбі, мультивак за суттю своєю порушник усамітнення. За минулі 50 років людству слід було б збагнути, що його думки та поривання не є таємницею, що в нього вже немає внутрішнього прихистку, де можна з чимось сховатися. З другого боку, людству належало б щось мати натомість. Звичайно, людство здобуло благоденство, мир та безпеку, але все це з царини абстрактних понять кожному чоловікові й кожній жінці хочеться мати щось особисте як винагороду за відмову від усамітнення. І кожен одержував ту винагороду. До послуг кожного була станція мультивака з контурами, куди кожен міг вільно ввести свої власні проблеми і запитання. Ввести безконтрольно і безперешкодно. І звідки міг за кілька хвилин отримати відповідь? В будь-який момент 5 мільйонів окремих контурів з квадрильйонів, а то й більше, у системі мультивака були до послуг програми запитання-відповідь. Відповіді могли бути не завжди однозначними, але вони були найкращими з наявних. І кожен, хто запитував, знав, що відповідь є найкращою з наявних і покладався на неї. Ось що цінувалося. І от занепокоєний 16-річний підліток повільно рухається в черзі чоловіків і жінок. Кожен з черги світиться різноманітним поєднанням надії з побоюванням, неспокоєм і навіть стражданням. Надія завжди переважає в міру просування особи все ближче і ближче до мультивака. Не підіймаючи очей, Квімбі узяв заповнений формуляр і сказав «Кабіна 5Б». «А як ставити запитання, сер?» – запитав Бен. Квімбі трохи здивовано звів погляд. Як правило, підлітки не вдаються до послуг служби. «Ти раніше колись», – лагідно запитав Квімбі, – «робив це синку?» «Ні, сер. Квімбі показав на макет на своєму столі. «Користуйся ось цим. Бачиш, як воно працює? Як друкарська машинка. Не пробуй нічого ні писати, ні друкувати від руки. Просто користуйся машинкою. А тепер іди в кабіну 5Б, і якщо потребуватимеш допомоги, просто натисни червону кнопку, і хтось підійде». Тим проходом, синку, по праву руку. Він стежив, як хлопець ішов проходом, аж поки не зник з очей, і посміхався. Ще ніколи нікого не проганяли від мультивака. Звичайно, завжди був певний відсоток непотребу. Люди ставили запитання приватного характеру про своїх сусідів або цікавилися сороміцькими подробицями з життя знаменитих осіб. Юнаки з коледжів намагалися підсікти своїх професорів, або ж вважали дуже дотепним загнати мультивака на слизьке парадоксом Рассела про множину всіх множин і таке інше. Всьому цьому мультивак міг дати раду. Допомоги він не потребував. Тим часом усі запитання і відповіді надходили в пам'ять і складали ще один пункт у досьє на кожного без винятку. Навіть найнезначніші і найнедоречніші запитання – Оскільки в них відбивалася особистість запитувача, ставали в пригоді людству, допомагаючи мультиваку знати про людство. Квімбі переніс свою увагу на жінку, черга якої надійшла, середнього віку, виснажену й кощаву з виразом стурбованості в очах.